Hotxak, bidasa oldeko errimugimenduaren saioak, egunero antxete erratian, arratsaldeko ordubietatik iruak arte eta gabeko zortzietatik bederatziak arte. Pausu mediak ekoiztutako saioak. Arrasa León. Arrasa León. J'étais assez un peu cool, un peu ta un chien de garde qui s'est un loup. Bueno, taure con agurtuko dugu ere, Kaixo Luis, Kaixo Arrasa León. Eta zuei guztiei ere, ba ongi etorriak herriotzak ongi etorriak auzo otsak era. <tipen> Y hoy Ruth nos has traído un invitado Si quieres nos lo puedes presentar un poco y presentarnos a la vez Pues de qué va a ir el programa de hoy Bueno, pues esta tarde tenemos aquí en directo en la radio A nuestro compa de baladre Luis eh, Luis Carmona viene de Gasteiz De un barrio que bueno ya conocemos porque hemos hecho otra entrevista A una compañera de ese barrio Y bueno, este barrio es Abechuco lui un poco nos va a contar bueno su trayectoria a través de la militancia en, en el barrio de abechuco y después su paso por el barrio de la coma en valencia que es donde bueno pues donde más o menos está ahora y, y bueno pues todo toda esta trayectoria también a través de, de la relación con los servicios sociales y las rentas de renta mínima de inserción y así y bueno Pues le damos paso. Y además eh, decir que eh, Luis va a ser colaborador a partir de, de hoy de Auso Ochac, así que bienvenido también al equipo. Beraz, rutek esaten zoin bezala, ba, orkoan e, Luisekin hitzein behar dugu. Bera, betxuko hauzokoa da, gazte dagoen auzoa eta batzuko horatuko zarete, ba, orain dela pare bat iabete edo, izan genuela hemen Pakita, auzo berdinekoa baian gero Luis ere, ba, València aldean ibilida eta bertan ere, ba, beste auzo batean militatzen ibilida, gainera baladreko kidea da eta bueno, ba, gusti honetaz itze dugu urrengo orduan hemen Antxeterratiean auzo otsaken. <minten> irubbikoitza erriotxak.info irubbikoitza erriotxak.info iru erriotxak antxeta irratia <gülüyor> eta horrein bai, hasiko gera Luisekin ba, berriro ere ongi ongietorria e, bai gaurko zaiora eta bai hauzo e, txakera, ze esaten genuen ba, kolaboratzaile gisa izango zaitugula hemen hilabetean behine edo telefono saldiz gaurkoan hemen zaitugu eta taskoz ta hobeto izango da Ba, Milazke hor berriz, eta zailatuko nahi zahalekik eta ongien egiten ba... Seguro baietz, seguro Zue, baietz Zuekiko harreman hau Oso ondo, no, ba, ne esaten genuen hau e, zo desberdinetan ibilizarela, e, ba, militatzen eta eta baladreko ba, kidea zarela ere e, askotan izan ditugu ikuste baladreko kideak hitz egiten beraien auzoaz eta baina inuiz ez dugu baladre e, ba, baladretaz beraz hitzein ordun hauzo igual ez dago soberan lendabizia asaltzea zer den baladre ba historia nahikoa luzea da ze baladrea sizen e, ba orain dela iaia 20 urte Ni, ja, betidanik bizi izan nahiz abetsuko, da oso, oso txiki bat eh, gazteiz, ondoan dagoen ba, gu beti esan dugu ez, eh, ez, ez dela ausoa eh, erritxoa erritxo, baizik. Baina, bueno, hori alde batean utzita, ba eh, ladre izen horrekin, az izen, laro behita hamabian eh, alde horretan. E, Estatu Espainiar mailako zenbait e, talde pobrezia eta langabeziaren aurkako taldeak hasi ginen e, biltzen eta e, arazo horiez e, pizkat e, ba, ikerketa hiten eta refleksionatzen eta hortikan e, jaio zen baladre. Baladre momentu horretan e, hasi ginen batez ere, pobreziaren eta langabeziaren aurkako e, ekintsez eta baita protestaz. zer. Pasatu da oso denbora luze eta horretas hitz egitea ba egiteko agian beharko benuke daukagun baino askozas ere denbora gehiago es. Baian batez e ba holan laburbilduz pizkat laburbilduz esan dezakegu edo esan dezaket saquet baladre oa indikan E, ja duten duela baladrek. bere izena e, uste dut Euskal, Euskara, Euskararen e, euskalki batean ere gauza bera da e, baladre e, izena ere erabiltzen da, Katalanez bezalaz, e, guk pensatzen genuen katalanezko izen batzela baina euskaraz ere erabiltzen da gaztelaniazko Adelfa e, landareari e, esateko. Ta, guk uste genuen, ba, gure iniziatibaz eta ba, nahiko ongi zetorkeola ez, gure iniziatibari, ba, oso landare polita izan da ere, ba, pozeintzua delako ere. Eta gutxi gara gaur egun zen bat e, talde daude baladren gainea esaten zenuen Estatu Espainoleko Estatu Espainiol mailan antolatzen dela, e, tz, nola, nola antolatzen zarete taldez berrin jena Ba, guk e, koordinakunde moduan e, aritzen gara, e, beti e, albo batean utzi dugu koordina, koordinakunde izena ez, ez diogu, eman baizik eta koordinazioa, zerra nahi duguna da, ekintzen bidez. Aitzea, ez daukagu inolako ez da kitzelan e, esan, ba, antolaketa guk esaten dugu ez dago inolako idazkaritza finkorik, ez da e, ordaintzen eser e, parte hartzeagatik, eta orduan guretsa da batez ere elkartzeko leku bat, el, elkargune bat ba zenbait arazio sozialei aurre egiteko elkargunea Bueno, tan jungo gra pasatzen ez dakit baladren inguruan zerbait gehiago esan nahi duzun eta bestela junga iteske ba, betxukora eta bertan kontatzera esaten zeinuen askenean e, zure bizitzaren parte handi bat pasa duzula bertan eta neba duzu ba auzoaz beraz hitzein dezakegu pixkat Bale, ba, bueno, baladre iburuz esan e, dezakedanea bukatzeko zea horrekin, ba, hoain, e, arizen direla, ama bosten bat e, talde ezberdin, Estatu Maian eta Estatuko zenbait herritakoak, ba, Galizia, Asturiez, e, Kanaria, mm, paiz Valentziakoak e, Katalunia eta... ...era ezberdinetako taldeak direla. Eta abetsukora jota orduan? Ba, ni or, e, abetsukora eldu nintzen nire amaren besoetan... dela urte mordoa. Eta mm, abetsuko orduan zen e, oain ez dena... ...zen etorkinentzako egindako auzo bat. Eh, Naikoa ezaguna izan, izan zen eh, asiera-asieratik eh, gazteiz aldean, zer beti olako geto kutsua zeukan, ez. Orduan, nigo horatzen naiz ja gaztea nintzela, laro gehi karren amarkadan, haziginela zenbait den gazte, ba orduko mugidekin, ez? Ba, insumizioa azala edo pobreziaren eta langabeziaren aurkako e, borrokan. Eta bat eze, beti saiatu izan gara pizkat e, antolatzen e, e, jendea maia horizontal batean. Ose, guk ez desdugu inoiz e, euki horako e, talde ez dakitzeran esan, e, sindikatuetatik eta partidopolitekoetatik zeharo aldenduan, naiz eta izan behin haiekin ere kolaboratu edo zenbait gauza elkarrekin e, e, egin. Eta gero, goratzen naiz, ba, Euskadi mailan nahikoa ezagun bihurtu zen ere ba, ekimen bat, e, Mikelin eta Mikelin horren inguruan antolatzen genituen solazaldiak, e, elkarrizketak eta jardunaldiak. Eh ba jaio horreta hurbiltzeko eta abetsukoko giro horretara abesti bat entzunko dugu, potatorena, ustut ezaguna entzula. Ba, eh, ba, e, bai, bai, xeharu ba. Gaina ustezut e, Mikelin hoietan ibili izan zirela, ez? Bai, izena bera hartu genuen eh, potato taldearen eh, kanta batetik. Gaitor, eh. ordun dator. Bye, bye Que ni pintaba esa tienda sí. Bueno Esta es una canción para todos nosotros Para toda Victoria La gente dura a La gente que rula Rula, rula, rula Dile, Pedro Ay, Anay Ay, ay, ay. Siento las faltas, siento en mía cuanto sufren y canto respirando Canto y canto, y cantando más allá de mis penas personales Me ensancho, me ensancho Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan Decir qué somos y quién somos Nuestros cantares no pueden ser sin pecar un adorno Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo genuen bezala, e, potatua entzutenari gara, gaztizko taldia eta Mikelin famatu hoietan e, ibilitakoa. Nige iesan ez ditut ezagutu Mikelin hoiek, ez dakit e, oso aspaldiko kontuak diren edo ezain beste, baina guztatuko litzagak bat. E, ze esagutu naiz inoiz egon bertan, baina entzuna bai, orduan ne bauzu egin hauen inguruan. Bagu hasi ginen abetzukon gazte batzordearen e, eskutik, ba, gu, ba, gazteak ginen ez eta berdeak eta orduan Hasi ginen e, pentsatzen zer egin genezakeen ba, pobrezia eta pobreziaz, langabeziaz eta e, antikapitalalismoaz jarduteko e, ba, modu batez eta e, irutu zitzaigun, E, nahikoa ondo n, zegoela e, horri guztiei buruz, ba, e, ur, urtean urtero e, aritzea solasaldiekin eta baita musika e, jaialdiekin eta orduan hasi ginen laurogeita marrean, pobreziaren aurkako Mikelina, nahikoa indartsua izan zen, eh, ez bakarrikan hitz eh, ba, egin genuen eh, ba, edo antolatu genituen zola alzaldiekin, ba, eh, batez ere, eh, mm, eh, jardun alduak bukatzeko antolatu genuen eh, musika jai aldea ekin egontziran lapoyarreko, zertzainak eta zenbait eh, talde eta nahikoa erraldoia sortatu zen gure sorpresarako, guk ez genuen esperoan besteako izango zenik, baina azkenean guk orduan larogeita horretan, eta gero Mikel iraun zuen larogeita, uste dut, larogeita maz saspira arte. Orduan guk geneukan oso harreman zenbait musikataldekin, batez ere Potato Berakin, Lapoya Rekordzekin, E, reinziidentz eta zenbait talaldekin eta hoiek egiten zutena zen ba, gu, guri lagundu. zuten kobratzen ba, kobratzen zutena normalean eta gure inguruan ere mugitzen ziren zenbait e, zamaga da bestea, gazteizko beste oso bat eta orduan zaramaragagan aktoratu genuen abetsukon ibiltzen ginenok ere antolatu genuen olako e, eskola herri e, E, musika eskola herritarra eta orduan bertan ere e, lapoia rekortzeko zenbait e, aritzen ziren, eta orduan hoiei ba, esker lortu genuen laroita marrean eta handik aurrera ere ba, oso musika e, kontzertuak oso potenteak. E, hemen dauka root gauzak txibatzen dizkiana, nola elkarrizketa bueno, el carries ke euskeraz dugun, banik nik itsultzen ari dizkiot eta berak txibatzen dizkit, esaten dit eh abetsukon e, badagola ere bai antzeko etxe bat edo antzeko ekimen bat ekimenen etxea e, deitzen saiona eta igual honen inguruan ere bai pizkat e, itze egin da Bai, ba, ekinmenetzea izan zen, e, bueno, abetsukon eta beste hauzo ask, e, askotan, beti geneukan e, arazo bera. E, gauzak e, edo gure proiektuak aurrera eramateko lokalik eza. Orduan egin genuena izan zen, e, mm, zuela gutxi, gutxik e, e, zegoen eskola bat, egin Eh, erreklamatu, udalari eh, erreklamatu, mugiden bidez, eta lortu genoena izan zen eh, eskola eh, horren antolamendua eh, guk talde, abetsukoko talde berek eramatea. Hori izan zen oain dela ama urte, oain dikan jarraitzen du, ez du jarraitzen eskola, zegoen e, eskolan e, berean, zer e, eskola hori ba, zenbait e, arazo struktural zirela medio bota behar izan dute, eta oain e, daude ba, trasladuan, ez. Ba, beste leku batean, e, ba, le, beste leku batera pasatu behar dira e, ekimenetzean zeuden talde horiek, Eta antolamendua bera ere e, urteekin edo urteen poderio saldatu da. Ja ez da tamales, ez da antolamendu utza baizik eta udalak ere lortu zuen, normala denes e, presio bidez, lortu zuen antolamenduan ere bere e, representante bat e, izatea ekimenetxe horretan eta beste zerbaitetara gaur gabiltza gauza batetik bestera eh, azkenian zure rekorrido horretan gauza dexentetan hibilizarelako eh, langabetuen da sortu zenuten gazteizen ere bai, bai. eta nahiko ekimen potentea eta gauza asko lortu zen ituzten Ba bai, lortu genuen, bueno, hazi eh, eran aspaldi-aspaldiko kontuak dira baina hazi eh, zen eh, oain bezalako Eh, Langabezzi ba, mm, denbora batean, mm, larogei amarkadaren erdialdera, eh, Estatu Maian, hasi eh, ziren antolatzen, eh, langabez duen ez, eh, eh, eta gazte izen ere bai. Orduan, gogoratzen naiz nioa indik eh, ez, ez nengoen asanbladan, baina larogeita lauean, okupatu zuten eh, inemek eh, gazteizen zeukan eh, bulego bat eta nola sek, eh, sekiten ba, polizia etorri behar zela eta ba, indarrez kanperatuko zituela eh, sekuestratu zuten eh, bulegoko eh, zuzendaria orduan eh, egin behar izan zutena behin ja E, sekuestroa edo <laughs> eginda ahal izan zutenean eh, alde egin zuten bulegotik polizia konturatu gabe eta konturatzeakoan ja esartuta zeuden eh, eliz batea, bateko bai, bulegotxo batean eta orduan bertan eman zituzten eh, okeres badinanago ba, uste dut egon zirela bizpairu ilabete, E, bertan itxita eta borroka horretatik ja lortu ziren zenbait gauza gero e, orduan e, prestazio moduan e, onartuak ez e, ziren hainbat gauza gero sartuko zirenak e, lortu, lortu ziren e, borroka horren bidez lankabetuentzako e, autobus zerbitzua doainik erabiltzea, Euskara ere euskara e, ikastea ere doainik lortu zen eta bankueta zenbait bankutatik eta batez ere e, kajetatiklankapetentzako e, hipotekak eta ez kobratzea. Orrain ba, oain ikusita ematen du gauza oso e, ezinezkoa ez, baina nahikoa e, zaila uler, e, lortzen dena, baina lortu zen. Ba, eske izan zen oso borroka, luzea, iruz, palau, hilabetetakoa eta maz medietan ere oso e, ba, eko handia izan zuna. Eta zenbat denbora iraun zuen e, langabetuen asanblada horrek? Langabetuen asanblada hasi zen laro lauean eta guk ja mm, Bueno, azkenean oso jende gutxi genbiltzan, eta geneukan e, espazioa, geneukan lokala, okupatua bera ere, Zaramaga hauzo horretan, laga genion beste talde bati. Eta orduan hori izan zen laro gehieta ama maz hortzian. hau urte gutxi gora Eta azkenean hau e, askotan gertatzen da horrelako mugimeduak sortuta desagertzen direla ez. E, izan zen pizkaate nola baiit krisia gaindtu zelako edo egoera ekonomikoa hobetu zelako edo beste. Talde narek. krisia egian dana agian nagasttuta talde krisia jendearen bat, baita erean bat eta hainbat urteren buruan borrokan nahikoa, gogorra zen zen guk eh, azkenean hasanbladan eh, genbilttzen gehienok eh, jasotzen genituen prestazioak eh, eta gure borroka horretatik ere eh, joaten zen. Ta, batez ere izan zen taldek guk geu bezala ba, bizitza daukatela eta hil egiten direla ez eta bueno hile egin zen? Eta gero igual saioaren bukaeran izango dugu denbora Honetaz pixka bat gehiago egiteko baina nahi nizun galdetu krisiaren inguruan ari, gaudel, ari garela eta ba nola ikusten duzu garai horretako krisia gaurkoarekin konparatua, baldaude aukerak e, borroka molde edo borroka hain e, potenteak sortzeko gaur egun ere. Bueno, aukerak e, egon badirela. Gertatzen dana da, onartu behar dugula beste esenario batean eta batez ere beste denbora batean bizi garela. Orduko denborak, orduko ziren eta borrokak e, baita ba, denbora horri zegozkien, ez? Ba, hori da, dana, oain beste krisialdi zeharoz berdin batean, ez? Zer, E, orduko krisialdia zen, bueno, diktadore ahil eta oso gutxira, zera diktadore ahil zen, ir, irugueita mabostean, eta handik, e, ba, bost pasei ur, urtetara, ja, hasi e, aziziren, e, estatu espainarriko elite ekonomikoek e, birmoldatzen, batez ere, industria eta zenbait zetore birmoldatzen, eta birmoldak eta horren barruan, Seguen nacen baita ere lan baldintzak eta hori guztia aldatu beharra gure lepo, gure lepotik es langullie gendean lepotik. Zero ez berdinazen orain ni ez naiz eh especialista ez? baina bueno baditut eh, begiak eh, buruan. Orduan ematen eh, du eh, bizi dugun krisial di Honek beste beste el buru dituela Nike eh, esango nuke eh krisialdi eh, eragindakoa dala ba, ba hangoa ordukoa eragindakoa izan zen noski baina ematen du ez dela hm mm, krisialdi honetan eh, batez ere finantza kontuak daude tartean eta beste kapitalismoaren beste senario batera eraman nahi gaituztela denok Ba beste e, jarrai, jarraitzeko e, kapitalismoa sakontzen beste modu batez, finanza moduan ez dakit igual <laughs> nahaztena inaiz. Ez da gauza, nahi, ez oso e, gai e, komplexua da, baina ikusten duguna da Estatu espainarrean behintzat, Nola erabili duten kresialdi hau ba, lan esparrua goitik bera e, ba, aldatzeko eta baita jubilazioa bera, eta zenbait, hainbat bueno, e, lorpen sozial atzea behaltzeko edo dezagertarazteko. Lorpen sozial hauen inguruan, Galetu bar dizut, ba, hemen eh, askotan dugun gai bat, gai batetaz, dela oinarrizko errenta, eh ez dakit garai horretan baldin bazegon orrelako zerbait ja da, ez dakit ze urtean eh, jarri zuten indarrean eta ze eh, paper eh, jokatu zuen garai horretan eta ze eh, paper jokatzen duen gaur ere? Ba, bai, eh, eh, eh, eh, euskadiko den Euskaraz, Comunidad Autonoma Basca, Euskal, Erdik, Erkidegoa. Bai. Bai, olako izen, ez dakiten hori burratu zitzaion, olako izen arrarua. Baina eh, izan zen, ez baldin bat lehena, Nafarroarekin batera, mm, uste dut, lehena izan zela, Estatu Espainarrean olako prestazioak martxan jarri zuena. Hori izan zen, laro behi Pobreziaren aurkako e, legearen barruan Europatik e, etorri zen e, aholku bati eran zuten. Orduan Europan e, esat, esan zuten ba, zeosa egin behar zela arlo horretan, prestazioak e, jarri ba, pobreziari pizka aurre egiteko, Hor izan zen ja, behin krizial ditik, aterata, laro eta behatzean jazitzen berriz, ba, holan, e, gauzak hobeto joaten ziren, ba, kapitaliztentzako, eta orduan jarri zen martzan, e, e, imi, ingreso minimo de inserzion e, izenaekin e, zahutzen zen e, prestazio hori. Gertatzen zana e, zen oso murriztuta zegoen, o ez sea, zen baterre erraza gauza bat, e, bueno, ez dakit bitxia den e, ez, baina e, oso jende gutxik zekien laguntza horiek existitzen zirela. Gure lehenengo e, ekintza izan zen hori izan zen laurogeita marreko, Alde hortan, jendeari langabezian eta pobrezian zuten jendeari olako laguntzak existitzen zirela esan eta egin ge, genuen e, gazteiz mailan zenbait e, manifestazio eta zenbait ekintza, e, jendeari e, ba, hori e, informazioa emateko eta gero antolatu genuen Bi lekutan e, olako bulego informazio alternatiboaren bulegoak, eta handikan ja hasi zen, jende asko eta asko, ezekiten. E, ba, olako la, laguntza, diru laguntzarik existitzen e, zuenik, ba, hasi zen, ja, gure gana etortzen e, informazioa jaso, eta gero ja joaten ziren el, el, el giza langileengana hori, Eskatu eta ezigitzeko, zeguk e, egin genuen e, plazaratu olako gida bat zenbaita holkukin, eta askotan ere ba, egunkari etara eta jotze, jotzen genuen. Segokionari e, kionari ez badin bat zioten emoten, ze, maika eta maika itxakia erabiltzen zituzten gizalangileek ez emateko ba, denunzia E, egun karietan denunziatu eta jendea baita ere lagundu bulego et, horretan haien ba, eskubidea jaso zezaten. Oain, e, bideo horretan jarraitzen duna, ez dakit e, ona ekarri duzuen ez, baina berri otxoako jendea bide horretan jarraitzen du oso modu politean gaina. Horreko ba, astean izan genitu nere bai gurekin eta ba zu bezala e, saioko kolaboratzaileak izateko A, asmoarekin. Beitu. Ba, ba ditugu fitxajeonak. Bai, bai fitxajeonak bai. Ba ondo irutzen bazaizu, entzungu dugu beste bestitxo bat, eta gero pasako gera hitz egitera, ba pixka gehiago gaur egungo egoeraz. Ondo. Karnepala pikadora! yo sueño de una vida feliz nunca tendremos un salva que no regale una oportunidade no fue lo mejor que tengo que olvidar todas mis bellas y algún que aprogol solo colocado se calm este dolor que tanto agobia mi cuerpo terrenal y me superfluyente sin amor Siga y se acabo la juventud Ahora te pongo cometa dona Y cuando puedo de todo lo que hay Eres muy libre Pidasaldeko herri mugimenduak 100 saio antxeta irratia. Herriotsak 100. Marchoa aplau 8etatik arte. Herriotsak 100ka. Gabon gabon, gabon. Keja bat, eh, a ber, zer da hori interneto sare zikin hoietan, eh? nun ber, nundagon gure gure saio hori, eh? eh? Saio, saio. Hordu guzti onginenean, eh? Gure programa itean espeziala gabonetakoetan nondago, eh? Interneta aporkerioetan, haber, haber nondagon. Ba, guberria, Google, Wikipediaan, Wikipediaan, erriotxak eko gure berrean. Gu, eh, wikipedian, berztola ikasal dute, eh? Erriotxak.info, eh? Erriotxak, bueno, ja, publizidad, publizidadia itten, eh? Publizidadia itten, eh? Komo no, sabe llevarla zu terreno los asuntos? Minio, esan barra dugu, esan barra dugu, adera askatasuna ez dela bermatu. bakigu gu, garela, eh? Bagik gu, zuzenian entzuteko merezi dugula, soilik ez zuzenia. E, eh, gure llo da, internet, eh, son modernos, da interneten entzuteko asmoa. Interventzio, derre egin genuntza, pira, eh, nungo el ditzu da. Ba hori, entzune, eh, entzun miño, jakizaztue, gu falta neongo eh, garela. Dios, hai! hiruvbikoitza herriotxak.info hiruvbikoitza herriotxak.info Debate pote, gai, sozialen, inguruko, ezta baida, informala. Bi azteazkenetik behin zeietatik aurrera Lakasita gaztetzean Otsaiak bederatzi kultura librea. Eta otsaiak hogeita iru tabakoaren aurka legea. Debate pote bi azteazkenetik behin Lakasita gaztetzean Lakasita gaztetzea interneten Berriak, agenda, kanpainen inguruko informazioa. Eta bertako eragile guztiei buruzko informazioa. Hiru bebikoitza Lakata.org.ando Antxeta irratia.com. Bueno, ba, hainbeste autopromo kuña entzun ondoren, jarraituko dugu hemen hauzo hotxaken, antxeiterratiaren sintonian, laro eta beratzi.sazpi fm-en, ba, itzeiten luisekin, e, itzeiten genuen, ba, zure rekorridoaz, hainbeste kontu dezberdinetan ibil izarela eta, eta hemen daukat rut, txibatzen zidala beste kontu bat, eta da, da orain dela urte batzuk, ba, gazteizen egin zenituzten ekimen batzuen inguruan, pertsona batzuik e, ba, inarrizko errentak e, kendu zizkizuetela eta ba hor juntatu zineetela ekipa nahiko maho ba eta inbat ekimen egiteko, ez da? Bai, baladreko jendearen e, ba, laguntzaz ba, zenbait e, mugida antolatu genuen bai politak izan zirela e, Nik neuk e, ba, jasotzen e, e, nuen e, errenta, inarrizko errenta I hori eta beste baladreko beste lagun batek ere eta orduan gazteizko udaleko eh ongasun sailak e, edo kendu segun bihoi eh e, oñarrisko renta hori eta orduan e, pentsatu genuen basela garaia guk geuk e, bizitzen genuen e, egoera latza latza eh baliatuz ...zalak ba, mm, e, eta kampaina bat egitea. Zer e, gure kasua esan e, bakarra, nozki? Gure e, kasua beste jende askok paretzen zuen... ...eta jende horrek ez, ez zeukana guk e, bai genuela... Ba, salatzeko e, posibilitatea eta albidea... E, ...jende ezaguna ginen, gazteiz e, maian... Eta baita, baladreko jendearen laguntzaz, lortu genuen e, zenbait zalaketa ekintza egin. Gogoratzen naiz, rutekin batera, egin genuela gazteiz erdiko kaletatik e, martza nudizta bat. Naikoa, ba, ez, ezagun e, egin zena, ba, e, gazteizko egunkari eta zenbait, estatuko zenbait telebiztaen bidez ere. Gero egin genuen e, goze grebatxo bat e, gazteizko erdialdean ere e, azte bete z, e, iran zuena eta handik e, zenbait e, hilabetetara e, igo ginen gazteiz erdi erdian dagoen e, eliz baten tegiatura, eta baitatzela nola gustatzen zaigu, asko gustatzen zaigu ba, Olan Apple esaten dana Agertzea ba, baita ere hortxe ba, ginen biluzik e, teiatu eliz horren teiatu gainean eta bainaikoa sonatuak izan ziren. Elizaren gainean hori sakrilegio da, nik uste? Bueno ez dakit, ba, elizako apaisak e, ez zigun erritaik egin, eh? naikoa dozegoen gurekin. Hortun bueno, ez dago gaizki. Ez, ez dago batean gaizki. Horren ba, ondoren, ez daki den garaia pasatzeko balentzi aldera. Hasi eran esaten genuen e, gazteizkoa zarela, e, urte asko bizi izan zarela, baina orain e, ba, balentzi aldean zaudela. Eta bertan ere, hau ba, zoetan implikaturik. Bai, lakoma izeneko paterna hiriko auzo zo e, bastertu batean, bai hain dela, hamarren bat urte, bueno, nik egiten dudana da eh, gazteiz eta lakomaren arteko ba, martxa, osea, askotan eh, egoten naiz eh, abetsukon eta beste askotan ere egoten naiz eh, lakoman eta paterna. Eh, berdinak aldirak bi oso hoiek, ze diferentzia dituzte, nolako? Eh, ze haro ez berdinak, igual azierako eh, abetsuko eta orain gola komak egual zer ikusi gehiagien e, eukiz ezaketen ez, ez dut uste ere ze abetzuko aziera azieratik izan zen e, langile etorkinentzat egindako auzo txiki bat orduan Estremaduratik, andalusiatik, Galiziatik etorritako etorkine, et, langile etorkinak eta etorri ginen eta beste Basterketa, mm, mm, beste basterketa bat zen. Ze haro ezberdina, ze lakoma, eh, asiera, asiera-asieratik oso historia, ez eh, dakit polita ja, izena erabiltzea daukadan, baina, bueno, bitxia eh, bentsat baize lakoma, hasi zen, eh, ereki zuten, eh, laroik, eko amadaren e, aziera aldean, eta orduan zenbait arazo legal zela medio etxe bizitzak e, egindak ziu baina utzik. Eta orduan, Estatu Espainarrean eman den e, okupazio e, handienen, nik ez dakit, Beste Estatu Espainiarrean, beste lekuren batean eman den olako okupazio erraldoa, ja, eh? ez, ez dakit, eh? horretas ere ez, ez nahi osoia ja, joa. Baina lar, lar pertsona, lar familia, sartu ziren, putxik eh, ziren etxe bizitza hoietan, eta okupatu zuten, eta handik aurrera udala, bueno, udala ez hauso eh, eh, eh, hori... Ereiki zuena izan zen generalitateak, eh, ango gobernuak ez valeentziar gobernuak. Eta auduuan egin zuena izan zen jendea bere kabuz, utzi. E, dana hasi ziren antolatzen dezzegoen ez, ez eskolarik ez ezer, ez autobusik ez ezer, tauduuan auzo elkarte bat e, sortu zen eta jendea e, egiten zuena izan zen m, dana batera, zegoen Se, ba, edo zeuden e, arazo di horiei e, aurre eginez ba, lortu zuten ba, batek hartzen zuen bere autoa eta ogibila joan beste batzuk e, beste hon e, umeak e, zaintzen eta olako an, a, autoantorak eta polita izan zen hori horrek iraun zuen ba, Bos, bost eh, osei urte, eta gero udalak eh, egin zuena izan zen, ba, dezenbarkatu, haien, eh, ba, gizalangilekin, poliziakin, eta jaz zen ba, ireikitzen eskolak eta olako gauzak, baina bost bazei urtez, zeharo utxita eh, utxizuten hauzo, eh, lakoma hauzo hori. Noski, normala denez, Mas media ere ba, nola nahikoak get, get da zegoen auzoa, ba, egun bat eta beste ba, agertzen zen la koma e, leku e, arriskutsu bat balismo duan ez. Eta orduan e, arazoa hasi e, zen orain arte e duen arazoa eta da naiz eta eh jende edo diru, dirurik ez da ez daukan jendearentzat e, eginda e, izan e, ba, etxe bizitza hoiek ba desauzioa maiz askotan ematen da. Jendeak ezin du ordaindu eta orduan generalitateak egiten duena da jendea, osea, inolako problemari gabe ba e calle Gorrián du eta horrek jarraitzen du eta hasierako mm, eh colectivo de chobes de la cómoda ni ibili naizen eta ibiltzen naiz taldea mm, esan nahi du gaste mm, batzorde edo ez colectivo de chobes e, uste dut nahikoa ulergarria dela, ez. Naiz eta catalanes egon Orduan, hori e, izan da, beti gure e, borroken artean importantzia gehien izan duena eta inoiz ez dugu lortu, oso zaila delako, bizpairu alditan lortu dugu desauzioren bat geldi araztea, baina oso jarraitzen du, eta gainea e, era, e, e, etxe bizitza horiek e, zeraman e, ba, institutoak, zuten eta arazoa ariagotu zen privatizazio eh orren eh, bueno, hori gertatuta gero arazoa eh gaiztotu zen gainera ta nikuzte dut orain dela gutxi eh eman den borrokarri borrokarik handiena izan da berriz desauzuen aurkakoa eta lortu zuten auzo hango auzo elkarteak eta zenbait pertsona bueno, Bairatzenari zirenak e, desauzio mehatzua, e, lortu zuten desauzio oiek de, e, geldi araztea, baina dagoen arazoa da, e, zut galdetsu edazu, zenolako ezberdintasunak dauden abetzukon eta lakomaen artean, eta bat, eta oso importantea eta zanguratzua da, lakomako biztan legeienak, Ez ez zutela eta lortz, lan postu bat eta lortzeko zaitasun handia dituztela gehiena dira ijitoak, baita saharatik e, etorritako zenbait etorkin e, Afrikatik etorritakoak. eta orduan lana lan postu bat lortzeko oso zaitasun handia dituzte eta abetsuko zen, E, auzo txiro bat, baina langile jendeaz e, eginda, ez. Denbora juten ari zaigu, eta badugu asmoa behintzat, e, beste kolaboratzaie bateri deitzeko, saiatuko gera dena den, gonbidatzen zaitugu, gurekin helditzea, e, ba, Lukas deitzen dugun bitartean, Lukas da, oiaso auzo elkarteen, irungo auzo elkarteen federazioko lehendakaria, eta ea berak kontatzen digun pixkat ba ia honetan eta nola dago nirungo auzoen zoen egoera e, dena den hori ez dakigu ea sorta dagoen eta hartzen digun telefonoa baina bueno, oraindikan pare bat minutu igual emango dizkigu zurekin egoteko eta bestela egon goera ba emendikan aste batzutara kolaborazio horretan vale, ba, zu, Zuek nahi duzu ene dago ba, Lukas deitzen dugun bitartean beste ea bat jarriko dugu Deme niš da tono da sle desi. Topi oosi o ka su traheba nećešesti. Poči da se brinešte ke o due do nesi. Bola jesti! Bo Gesti! problem sa oțebe može da se rieši. Dal ce roća ki da leka ke su da orieši. Do ke udi ja mori na drugoj adresi. Bomsi, Otodi te jesi. Vada Che bitimira un oceani cupola ma che sia re cecia vada e un vecchio storia nar tu un oceani cupola ma che sia metoda patimo stigla je recesija mi vida radimo a posla nemamo ovo nam se ne sviđa mi vidakupimo alti metoda patimo stigla je recesija mi smo probali da se zglabljeno krenu sobe mđve dačke stadi nikako da krenu ne radiš baš ništa a nada se sve sam si izdejiro sebi ovu fjesku sebi pori nesti se di... Bueno, va teléfono ahora en Vestaldeán, Badugu, Yadá, Gure, Colaboratzayéa, Lucas, eh, Irungo, Auso del Cartén, Federación Colendá, Cariá, Caixo Lucas. Bueno, pues eh, la idea sería contar un poco las novedades que hay a nivel de, de los barrios de Irún, el trabajo que, que estáis haciendo desde la federación últimamente, que sé que ayer tuviste reunión, y no sé, qué me decías ahora en el teléfono que tampoco tenéis mucho, mucho que contar, pero algo sí, ¿no? Bueno, sí, bueno, sí, la verdad, bueno, sí, contar. Te decía más que nada porque, eh, bueno, pues sí tenemos algunas preguntas que tenemos eh, pendientes. Bueno, dentro del mes que viene, en marzo, se aprobará la, la aprobación provincial del plan general y estamos ahora actualmente revisando todo el plan eh, de aprobación inicial. Estamos revisando un poquito cómo han quedado los los diferentes eh, eh, ámbitos, tanto económicos como residenciales, pues si fuera si posible alguna elevación o si hiciera si falta alguna elevación ...a respecto sobre los los afectados... ...y bueno, ayer tuvimos también una reunión con con el... ...con la concejala de Bienestar Social... ...y he explicado un poquito la situación actual... ...de las ayudas eh, de emergencia de las ayudas básicas... Eh, ...y bueno, pues eh, se constata también... Eh, la, ...la crisis que estamos afectando en la zona de Irún, ¿no? Y bueno, el tema del plan general, pues eso... ...luego también estamos eh, y seguimos trabajando... En, todo, ...en todos los ámbitos... En todas las áreas de, de urbanismo y demás no también tengo esta semana una la primer contacto con la, la comisión que se ha creado para, para la ordennza la posible ordenanza y casos que llegarán de los lugares de jóvenes y hoy tenemos en venta también el, la asamblea sobre el ausmonial de la la, el, la comisión ¿no? que se ha creado de diferentes grupos para para Para, pues pues poquito que el, el, el, el apartamento que teníamos al principio de soñar el barrio no vamos o sea, y en, en ese sentido pues cada una de las organizaciones del barrio pues ha planteado una serie de propuestas y hoy se van a, a analizar pues entonces sí que tenéis bastantes cosas no sé sí, si Sí, pa, pa, parece que no pero bueno solo ya con el plan general pues el plan general cómo ha quedado y eso pues ya es suficiente suficiente trabajo pero bueno yo creo que por lo que estamos viendo pues estamos bastante satisfechos con lo que se había. ...hecho anteriormente y con esta aprobación inicial... ...esperemos que, bueno, siempre habrá una pequeña cosita de legal... ...pero bueno, eh, pues eso, ahí en estamos, ¿no? ...aunque los documentos son bastante extensos, pero bueno... Eh, ...sobre todo, pues, pues no sé, las primeras, eh, propuestas que se hacen en el tema económico... ...en, en el ámbito económico y residencial y tal. No sé si quieres comentar alguna última cosilla... ...en algún barrio, bueno, alguna pues, historia especial eh, o algo... Bueno, vamos a seguir trabajando, que pasa es que en, entramos en un periodo electoral y tenemos que, que entrando en esos periodos electorales, pues eh, la, la paralización de, de las actividades pues suele ser bastante, se para bastante la actividad. a Yo creo eh, que estaremos en periodo de hacia mayo, pues eh, quedan estos mes, meses de febrero o marzo, abril, para un poquito seguir trabajando, porque luego se paralizará bastante la actividad debido a que entre el saliente, vamos a decir, la siguiente comparación y la siguiente pues, pasará Eh, un par de meses o tres hasta que se pongan al día no pero bueno, nosotros seguiremos trabajando hasta el, hasta el verano y sobre todo por, por el tema del plan general y algunas cosas más uh -huh. eh, luego intentaremos hacer algunas propuestas que queremos sobre, sobre, sobre los temas ferroviario o tren y demás pero bueno, tenemos más cosas y tenemos tiempo también de, de ir comentándolas Bueno, pues ya el próximo mes eh, volveremos a, a llamaros para pa que hagáis esta, sí, esta colaboración de nuestro OCHAC Eso es, igual les hablaremos un poquito más los temas y, y, y esperemos las cosas más concretamente de cómo van quedando. Eso es, igual eh, algún día te tenemos que tener que muchas veces te tenemos al otro lado del teléfono, Lucas, pero aquí todavía no te hemos tenido directamente en la radio. Eso es, eso, es, eso. Yo no os prometo nada porque no me gusta prometer, pero eh, yo os quiero estar algún día ahí y, y hablar más precisamente de los temas. Vale, Lucas, pues mi es que a veces te va tarde. Suri, mi es que a veces te tarde. Tenida ZINEMA ZIKLO KULTURA NITZA Lakasita gaztetxean, ostegunero zazpiter dietatik aurrera, adizkidetuak, guztion artean, aeka, simad, bilgune feminista eta antxeta irratiak, hainbat pelikula eskainiko dizkigute kulturen arteko erlazioa eta elkarlana bultzatzeko. Ostegunero zazpiter dietatik aurrera, ZINEMA KULTURA nitza, Lakasita gaztetxean. Hiru bekoitza erriotak. info Hiru <tusurra> Bueno, ba, bi hitzetan labur biltzen eh, Lukase kontatzen ziguna, esatearena asken boladan da nahiko burubelarri belarri, bairungo plan orokorra irigintza plan horokorraren eh, kontura, eh, bestetik aipatzen zuen ere bai, landetxan badagoela asanblada bat, eh, izan dugu hemen ere hauzo txaken aukera, Hauzo e, horretan egiten ari dutenaren inguruan hitz egiteko, badakizute ametsak biltzen ibilitzirela eta orain bagaraila da, nola baiteko ordena jartzea amets guzti hoien artean, eta ikustaren aber nola aurrera amaten dituzten. Eta baitare esaten zigun atzo izan zutela bilera bat, oiaso hauzu elkarten federazioak, bilera bat izan zuela udaletxarekin, pixkat krisiak eragiten ari duen, langabetuen eta ba nolabaiteko baztertuen em, igoera hori ikusita ba laguntza sozialen inguruan eta EA udaletxeak nola aurre egiten dion oneri edo ez daki Luis e, orronen inguruan edo bukatzeko beste zerbait esan nahi duzun? Ez sueil ba hori eskerrakeman eta bueno, ba, beste bat arte Eta esaten zigun eh Routeclen badago la projektua nahiko interesgarria, rut zema olbida el nombre. Al ah, Centro Medioambiental Julián, ¿no? Es el Ah, bai, bai, bai, bai, bai. Berdi ba, hor eh paternaldean, eh, bueno, hm y eh saiatu naiz azaltzen bizkatzen olakoa den la coma eh, ba situazio giza egoera. Eta orduan guk orain dela 15 bat e, urte, bueno, e, ni ez nintzen e, orduan, baina e, jarri zen martxan Paternako horta e, izeneko, Paterna horta izeneko eskualdearen hiriburua da. Orduan oraindik an badago hor nekazaritza pizkat desagertzenari dena, eta orduan e, jaso eraiki zuten e, granja bat. Ez. Mm -hmm. Eta granja horretatik hasita bai hasi ginen baita nekazaritza ekologiaren munduan. saiatzen ba, tzertatzen aoko ba, e, neka mutilak e, e, olako nekazaritza ekologikoan eta baita ekologiaren munduan eta... E, kintzetan ere eta horretan orret, gaude. Ba, hor rutziko dugu, utzi beharko dugu, ze denbora amaitzen zaigu, dena den nurrengo ilabetean edo do, telefonos e, itzeingo dugu gehiago eta igual izango duzu aukera honen inguruan gehiago kontatzemo. Bai, mm, vale, vale. mi esker benetan gurekin egon izanagatik, mi esker zure Beirut eta entzule guztiei ondo ibili eta ba, bihar arte. Roida bauto funk subrazer check it out though funk subrazer herrimugimenduaren saioak egunero antxete erratiean arratsaldeko ordubietatik 3 arte eta gabeko 8 bederatziak arte paosu mediak ekoiztutako saioak.